«Вітайте, кути, повні споменів незабутніх, ви дзеркала, що не раз бачили наші обличчя, сумні і всміхнені, що ніби чекали на нас, щоб нам показати дерева, повні фруктів дозрілих, і те небо найкраще в світі, бо своє, бо знайоме, бо до його полинула не одна наша гадка і не одно наше зітхання. Вітайте, ми знов приїхали до вас». Мій герой любив вітатися, але прощань – Стерпіти не міг. Тільки того пана з носом трохи задовгим рад був попрощати кожної хвилини. Але він того не відчував. Через нього не клеїлася розмова. Наші панове, мабуть, втомилися, сказала графиня. Може, підете до себе відпочити, прошу. Це й помогло. Добре уроджений гість розпрощався і елегантною двоколесною бідою покотився у свояси ніби свіжим воздухом повіяло по хаті. Розбалакалися, і то лише по обіді пішли передрімати. Антоні пильнував, щоб чути було, як яка муха перелетить по залах. Доктор заснути не міг. Читав афоризми Шопенгауера, але по віки ніяк не хотіли клеїтися до сну. Як тоді, після розмови з Маршалком і з Каноніком, Мов настирлива комаха жужала в його мозку питання «Що це за пан? І чого він тут шукає?» А розум відповідав «Це не твоє діло. Чого він шукає, того не знати тобі?» Вона граф'янка. Встав і тихенько вийшов до городу. Оглядав дерева, як старі знайомі. Деякі попідростали, змужніли, простягали сильні рамена, ніби визивали вітер, щоб боровся з ними Але вітру не було Літні підвечір'я лінивою втомою розніжувало природу Навіть ставок посеред парку нехлюпотів хвилями об берег Лиш вигрівався до сонця, котре озарювало його золотисто-рум'яною загравою Весь краєвид паленів здоровим рум'янцем Мимохідь прийшло йому порівняння, що і в нього тепер таке літо, така повня сил. Чому ж він почуває себе безсилим? Нерозніженим, як розніжує літня погода, лише прибитим, ніби перед бурею. З тими думками дійшов надставок, глянув і в його плесі побачив Христину. Сиділа на горубку, і її образ відбивався у дзеркалі води. Хвилину не міг очей відірвати від нього – але пригадав собі, що ніяково йому, як хлопчикові, вдивлятися в ту з'яву, і підійшов до неї. «А я гадав, що ви спите, пані. Те саме я про вас гадала. Мені якось не спиться. І мені ні. Засміялися. Сідайте, прошу». І зробила йому місце біля себе. Так якось просто виходило це, так щиро, що здивувався. «Дивуєтеся? Нема чого, ми давно знайомі. Мало того, я вам довіряю, пане професоре, як нікому другому. Багато чести. Кинь мозайві слова. Я ждала вас. Хочу вашої поради. Діло важне, рішаючий момент у моїм житті. Цей пан, якого ви бачили нині, старається у мою руку. Батькові він не подобався, але мати хоче, щоб я віддавалася за нього. Та ви не знаєте мого батька і мами». «Як же не знаю, я ж кілька літ живу у їх хаті. Так, але вам невідомі наші родинні тайни. Не все золото, що світиться, мій пане. Батько – пригарна людина». Та замолоду мав деякі гріхи. Подорожі, дорогі книжки і таке друге, дідич великого маєтку і славного родового імені стояв над берегом руїни. Оженився з донькою багатого промисловця, котра своїми грішми врятувала його. Нині наш маєток один з кращих в краю Тепер знаєте, чому воля моєї мами Має окрему, рішаючу силу Порадьте, що мені робити? Сказала це з такою щирістю Ніби дійсно шукала в нього останнього порятунку Понурив голову І паличкою на піску рисував букву Х Вже мав додати до неї Р Коли отямився і скоренько затерть її букви Панно Христино, те, що ви сказали мені, то така несподіванка для мене, таке важке питання, що я ніяк не можу відповісти. Коли б я так дуже, так безмірно не шанував вас, може б і не надумався довго, а так я вам лише скажу,